коли вони опинилися поруч. Колір трохи змінився. «Це лінзи», – відповіла вона. «Я тепер лінзи ношу». «Не шкодуєш, що погодилася?» «Бути хрещеною? З тобою? Ні, а ти?» «А я шкодую». «Страшенно шкодую вже кілька днів, що майже не їв минулого вівторка твою баклажанову ікру. Який дурень!» Їй навіть подобалося, що вони так легко... Спілкуються між собою після років мовчання і відчуження. Тепер вони майже як родичі. Тільки б серце так щемливо не стискалося. Після церемонії у церкві поїхали кількома машинами у зубрівку. Магда відразу пішла укладати дітей спати в дальній кімнаті, а жінки готуватися до гостини у саду під яблунею. Коли повсідалися за стіл, Ірина опинилася біля Андрія і Соньки. Танці давно були в розпалі, коли Андрій нарешті її запросив. Вона вже й забула, які його руки і плечі на дотик. Хочу тебе запитати, можна? Вона кивнула. Як твої пошуки? Ти щаслива? Знайшла того, кого шукала? Хочеться відповісти, а тобі що з того, але скажу чесно, що ні. А Олег виявився не тим чоловіком, який Олег не зрозуміла вона, який Олег той самий, до якого ти пішла. Завжди хотів знати Воно того вартувало. Ірина аж призупинилася. Причому тут Олег. Вона взагалі про нього забула. Це була просто закоханість, необтяжлива, безпристрасна. Вона навіть думала, коли що Андрій нічого про це не знає. Так? Безпечний флірт. «Послухай, – почала заводитися Ірина, – ми з тобою ніколи не говорили про те, що сталося. Такі речі немає сенсу обговорювати. Або приймаєш і живеш цим далі, змирившись, – або не приймаєш і йдеш геть. Але ти до мене якогось, Олега, будь ласка, не чіпляй. Андрій мовчав, щось обмірковуючи. Музика змовкла, сіли за стіл. Його настрій помітно змінився, у неї пекло в очах. Підлетіла весела Луїза, потягнула Андрія до танцю, а кінь запросив Ірину, узявши її за руку. Тільки-но знову опинились за столом, як Андрій нахилився до колишньої дружини. ірко Треба поговорити. «Що ми, як дикуни?» «Я маю кілька запитань, які мав би поставити тобі уже давно, але ніби і сенсу не було. Пішли на веранду». «Ти що вже їдеш?» – запитав Курич. «Мушу їхати», – відповів Андрій, відсуваючи крісло Ірини. «Зараз їду, через десять хвилин». На веранді вона стала так, аби її обличчя було у тіні, а на його падало світло від ліхтаря. «Давай свої запитання». «Ти любила Олега?» «Що за дурня?» «Так чи ні?» «Ні, звичайно». «Чому ж тоді пішла до нього?» «Я пішла від тебе, а не до нього». «Чому ти пішла, якщо ти його не кохала?» «Я не збиралася з ним жити». «До чого тут він?» «Взагалі, до того, що сталося між нами». «А що тоді сталося між нами?» «Я не хочу про це говорити». «Годі?» «Це ж серйозні речі, це наше життя». Що значить, я не хочу про це говорити? Що сталося тоді, якщо ти не пішла до Олега через своє велике кохання? Яке до дідька велике кохання? Це не мене, а тебе занесло. Це ти зруйнував усе, що було між нами? Чи може ти думав, я почну розбір польотів, піду знайомитися з твоєю медсестрою, лаштую тобі істерику? Чого ти від мене чекав? Якою медсестрою? З якою ти був, ти совці? У якому ти совці? Що ти говориш? «У тисовці». Я тоді тебе запитала, чи справді ти був у тисовці? Ти відповів, що був. Подробиці мене вже не цікавили. «Коли? Коли ти мене запитала? Коли повернулась з Лондона, а ти нібито із синьовіра, а насправді із тисовця?» «Я не був у тисовці. Я ніколи не був у тисовці». Вони мовчки дивились одне на одного. Вона із темряви, він у світлі вуличного ліхтаря. Він говорив правду. Ну як не був? Ну як не був? На неї раптом навалилася страшна утома. Ти сам мені тоді зізнався, що був. Ірко, я тоді повернувся із синьовіра, а у тисовці не був дотепер. Де завгодно був, а там ніколи. Міг би вже не раз кататися там на лижах взимку, збирати гриби восени, іти уздовж хребта влітку,